És divendres 11 d'octubre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que els i les joves del nostre municipi decideixen el futur del Consell de Joves amb una jornada participativa des de Can Genís aquesta tarda a dos quarts de vuit. Serà un cap de setmana cultural a casa nostra amb les propostes que ens porta la Fundació Josep Pla i el Museu del Suru emmarcades dins de les Jornades Europees de Patrimoni. La informació comarcal ens portarà fins a Platja d'Aro i és que el ple de la localitat platgerenca decideix com millorar la mobilitat del centre sent un punt important la mobilitat sostenible. Tornarem cap a casa nostra, però també parlarem de mobilitat i escampar ulllador regidor. D'aquesta àrea ens explicarà els darrers detalls de la reunió que van mantenir ahir dijous al voltant de la reestructuració del to regional. Posarem de nou la mirada en el cap de setmana i és que l'Escola de Música col·labora en el Festival de Jazz Costa Brava que té lloc aquest cap de setmana. Ens ho comenta en Rafael Corbí amb l'Escola de Música. I acabarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens portarà menys calor de dia però sense precipitacions. Comencem aquest informatiu d'avui divendres, el darrer de la setmana, divendres 11 d'octubre, i ho farem doncs, comentant que aquesta tarda, a partir de dos quarts de vuit, tindrà lloc a Can Genís, en l'espai remodelat de Can Genís, el procés participatiu del Consell de Joves. Anem a parlar aquest matí amb la Noemia Darnius, agent tècnic de Salut Jove de l'Ajuntament de Palafrugell frugell i amb ella ens doncs, ha explicat què es decidirà en aquest procés participatiu del Consell de Joves? Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb la Noemi a l'hora del peix fregit. I avui comentarem amb la Noemia Darnius, agent tècnic de Salut Jove. Bon dia. Bon dia. Gràcies per venir fins als estudis de Ràdio Palafrugell i explicar-nos aquest Consell de Joves. Primer de tot expliquem doncs, que el Consell de Joves el dinamitza la Marta Julián, però no ha pogut venir, ja ens expliques tu per aquest doncs, per fer una miqueta difusió no?, d'aquesta activitat. Uh, si et sembla, Noemi, comencem una miqueta posant en context doni jo el Consell de Joves, n'hem parlat d'altres vegades però sempre hi ha algun despistat mm -hmm. però no se'n recorda. Exacte doncs mira el, el Consell de Joves eh, doncs surt de la Mesa de Salut Jove que la Mesa de Salut Jove bueno va ser un, una iniciativa Uh, que l'àrea de joventut juntament doncs, amb altres serveis del municipi va engegar el 2012 uh -huh. uh, on hi participen diferents agents socials del municipi, és a dir tots aquells agents que uh, amb la seva pràctica professional o amb el seu dia a dia doncs promocionen la salut i benestar dels joves, val? sigui de manera indirecta o de manera indirecta mm hi -hmm. poden participar i participa de fet eh, des de la policia fins la, les ampes, passant pels professors joves, eh, professionals de diferents àrees de l'Ajuntament i, mm -hmm. i altres entitats de, que, que actuen en el, en el municipi llavors eh, d'aquesta mesa de salut en van sortir dues eh, comissions de treball mm -hmm. Uh, un es dedica més a fer activitats de promoció de la salut i l'altre tenia més l'encàrrec de promoure, fomentar la participació dels joves. Llavors, després d'uns de anys de treball, es va decidir engegar aquest Consell de Joves. Doncs ara, aquest Consell de Joves, que ja fa uns quants anys que camina i entre les activitats que s'hi faran aquest divendres, doncs, hi ha una un fet no que és donar una passa més en aquest consell de joves. Uh, per tal doncs, que els joves també se'l sentin més, més seu, no? Exacte. Uh, fins ara, qui havia establert les bases d'aquest Consell eren bàsicament els professionals que, que, que participàvem. Uh -huh. Hi algun jove, també hi havia, però principalment eren professionals que participàvem d'aquesta doncs, comissió de treball. Uh -huh. Llavors, uh, vam creure oportú això, no? Doncs, uh, preguntar concretament als joves, o sigui, que siguin ells que decideixin com ha de ser a eh, aquest Consell llavors el previ en aquest procés participatiu eh, és que bueno, la, la dinamitzadora, la Marta mm -hmm. Julián eh, es va trobar eh, el curs passat en diferents grups de joves que van anar fent com les seves propostes per al, per al Consell i ara és el moment de ja sí votar com ha de ser Ara és el moment de votar com ha de ser, se us farà doncs, aquest divendres, com deèiem. però d'altra banda també es faran altres, uh, i altres fites no?, que voleu aconseguir amb aquest consell de joves que es farà aquest divendres. Exacte. Uh, més enllà d'això que he comentat, doncs, també um, es recolliran les propostes de en què gastar els 3.000 euros que l'Ajuntament uh, pos de disposició dels joves uh -huh. um, i també doncs, trobar un grup promotor, que, que vulgui engegar això, uh, a banda de um, també recollir, tenim en ment engegar un, un projecte col·laboratiu uh, de convivència Uh, I també es recolliran tant persones interessades en participar en aquest projecte com també uh, propostes per tirar endavant aquest projecte, és a dir, propostes concretes uh -huh. per, per engegar això. Doncs amb aquestes accions que ens ha explicat la, la Noemi, doncs crec que ja n'hi ha prou per, per incentivar el, els i les joves a que assisteixin a, aquesta, a aquest acte de divendres. Però bé, si hi ha algú que digui, bueno, i no ens oferiu res més, també hi ha una part lúdica, eh? Exacte, exacte. Per tal de que no sigui tan feixuc aquest procés participatiu, perquè, uh, bueno, uh, no sé si ho han comentat, però serà començarà a dos quarts de vuit del vespre fins uh -huh. dos quarts de dotze, vull dir que són unes quantes hores. Uh, llavors, sí, contarem amb l'actuació del Mac Neal, uh -huh. uh, Pala Free, Bava Flow i Calistènia, l'exhibició de, de Calistènia. Com veieu, doncs, hi ha, en aquest cas hi ha els, el grup de Calistènia, no? que també és, doncs, és un, jove, un grup grup de joves doncs, que també han participat en el seu moment amb, amb any, que va ser l'any passat no? que, que sí. hi havia la no, no diria disputa, però hi havia qui guanyava eh, en el sentit d'aquest doncs, Consell de Joves en els tres, perquè es gastaven aquestes 3.000 euros si eren unes barres de calistènia o en un equip de so, això, era, això va ser l'any passat no? Sí. si no sí. vaig equivocat. finalment va ser l'equip de so eh, això va comportar una miqueta de, de, de malestar entre el grup de, de calistènia però al final el que es vol també és que aquest Consell de Joves, el que s'aconsegueixi al uh, voltant d'aquestes 3.000 euros, és que sigui una cosa doncs, que es pugui utilitzar la gran part de, de joves, no? Mm -hmm. Que no només sigui una cosa per un col·lectiu en concret. Exacte, i que, bueno, que finalment, sí. doncs, també uh, el, aquest grup de Calistènia, doncs, van, van aconseguir, mm. doncs, que es muntés un, un parc de Calistènia amb unes quantes estructures al parc de la Sauleda. Llavors, uh, bueno... Bueno, això també està bé, no? perquè sí. vosaltres també al final voleu que els joves s'impliquin no? i si volen alguna cosa que, que, que es mullin. En aquest cas doncs, van insistir i al final doncs, van poder aconseguir aquest, Correcte. aquest parc. Correcte, per votació no va ser, però sí que per, per, per persistència mm -hmm. Doncs que, que, que ho van, ho van aconseguir mm -hmm. sí. Això és el que vosaltres voleu i per tal doncs, que la gent o els joves hi, hi assisteixin doncs, també eh, teniu una manera no?, per fer-ho perquè l'agència gent s'hi apunti, poder veureu els cartells eh? Eh, o heu vist els cartells del poble i posa data límit 8 d'octubre, per tant ja estem fora de temps no, no, no, no, no, ara us podeu inscriure exacte, sí, uh, hem ajornat una mica el, el plaç d'inscripció i, i serà fins a, al dia 10. Uh -huh. Doncs fins al dia 10 us podeu inscriure i través... també, també di diferents maneres no? de fer Sí, exacte. Com comentaves, a través del codi QR i si no també eh, entrant en Instagram de Can Genís hem fixat eh, el link d'inscripció i en allà doncs entrant uh -huh. trobaran, a més de tota la informació, doncs, també per, per poder-s'inscriure. Demanem inscripció perquè eh, després de, de l'acte Uh, tant Bava Flow com el Magnil tornaran a actuar, uh -huh. més estoneta i, i, bueno, es podrà hi haurà sopar, bueno, hi haurà pitzes per sopar. D'acord, i per tant s'ha de tenir una petita previsió per no fer llarg i després s'obri menjar o al revés, no?, perquè després en falti Exacte. Uh, mi animar doncs, a tothom que assisteixi a aquest Consell de Joves, doncs per sobretot aquestes dues coses que ens has explicat no? decidir les bases d'aquest nou Consell de Joves, podríem dia d'aquesta renovació uh -huh. i també doncs, per aquestes propostes no? que, que neixin d'aquest Consell de Joves i també doncs, perquè la gent si, si assisteix, doncs, que sàpiga una mica també és al, al voltant d'aquest projecte de convivència que, que ens comentaves Sí, exacte, que les promotores de fet són, són bueno, un grup de noies uh -huh. que ja participen en un grup de, de treball de, bueno, de la Comissió de Convivència, vull dir que són unes noies molt canyeres i, les vam com? tenir aquí és, són les que vam muntar lifter no? doncs les vam Correcte. tenir aquí i la veritat és que sí, molta empenta i van explicar d'allò més bé, la veritat i a més a més doncs, van aconseguir un gran èxit va ser un èxit rotund Total. recordem doncs, iftar, el primer llistat popular que es va fer per la Frugell mm -hmm. i que va tenir doncs, molta de, molt de ressò doncs, Noemi, crec que ho hem comentat tot, a més a més per acabar doncs, comentar que la, els joves i, que no hagin assistit a Can Genís doncs, a més a més ho podran veure amb aquesta ja renovació que ja s'ha fet i que ja està visible per a tothom per tant, doncs, també una, un anar més per per assistir a aquest Consell de Joves d'aquest divendres o dos quarts de vuit al Pati de Can Genís. Moltes gràcies. Exacte. No a vosaltres per convidar-me. Doncs aquest procés participatiu del Consell de Joves que començarà, com dèiem, a dos quarts de vuit aquí al pati de Can Genís i després d'on s'allargarà fins a quarts d'una. Per tant, doncs, també hi haurà aquest sopar. En tot cas, l'activitat us havíeu d'apuntar, ho podíeu fer a través de l'Instagram de Can Genís i també a través del codi QR que hi havia en els cartells que hi han distribuïts pel municipi dilluns en parlarem d'aquest uh, procés participatiu, de com ha anat farem balans i també doncs comentarem en què consisteix aquest projecte col·laboratiu, Seguim en aquest informatiu. Posem ara la mirada en el cap de setmana i és que arriba un cap de setmana doncs, amb moltes activitats a Palafrugell Més enllà del Festival de Jazz Costa Brava que hem anat comentant al llarg de tota la setmana, doncs, també hi ha les Jornades Europees de Patrimoni. Ahir en parlàvem, recordem, del que ofereix el Museu del Suro. Farem un petit recordatori del que ens explicava l'Àngela Martí, que ens recordava que per enguany han organitzat una visita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 i després arribarem al cementiri dels Moros, que és un gran dolmen que hi ha a prop de Torrent, i ens explicaran com era, quan es va fer, etcètera. etcètera. Serà com una ruta patrimonial, i tornarem cap aquí. Així doncs aquesta serà la, una ruta circular pel cementiri dels Moros, l'estació del carrilet i el llentiscla mil·lenari a Torrent, amb les explicacions a més a més d'un arqueòleg. Aquestes activitats organitzades durant les jornades europees del patrimoni al Museu del Surú porten visitants de, de tot arreu, així també ens explicava ahir l'Àngela Martí. Per altra banda, doncs també us hem de recordar que durant tot el cap de setmana, tots els centres que gestiona el Museu del Surú, Dipòsit Modernista de Can Màriu Torred de Guaita de Sant Sebastà i el propi museu oferiran jornada de portes obertes i a més des del museu també s'ha organitzat un concurs d'Instagram amb les fotografies dels diferents espais oberts al públic i també de la visita als tres indrets de Torrent. Les imatges s'han de penjar a la plataforma Instagram amb el hashtag coixinet Patrimoni Soré i etiquetant al Museu del Suro que és el seu perfil és arroba Museu del Suro entre totes les fotografies se sortejarà una capsa regal d'experiències fent país. I d'altra banda, avui, qui ha passat per la sintonia de la Ràdio Palafrugell per explicar quines activitats tenen programades per a aquestes jornades europees de patrimoni, ha estat l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla. A més a més, de les jornades de portes obertes que s'han iniciat avui i que també tindran lloc demà, des de la Fundació Josep Pla han organitzat dues rutes, una de les quals ja està complerta, com ens ha explicat l'Anna Aguiló a Hora del peix I llavors, les altres dues activitats que oferim, una és la Ruta Josep Pla Cap Roig, que és dissabte al matí, que aquesta és la que us deia que, que ja ja està plena la inscripció, i que per tant, qui li pugui interessar, doncs haurà de mirar-se l'agenda i veure les altres vegades que, que la podria fer, i després la Ruta Josep Pla Ullestret, que, que ja hi ha gent inscrita però encara no està del tot completa, encara queden forces places, i que la fem conjuntament amb el, amb el MAC d'Ullestret, el Museu Arqueològic de Catalunya, que té, que té seu a Ullestret, i en aquest cas el que fem és explicar la, la relació de Josep Pla, amb eh, els arqueòlegs que varen iniciar les excavacions d'aquest jaciment. Així doncs, malgrat que la ruta doncs, Josep Pla a Cap Roig ja, està completa, ja ha completat les inscripcions, doncs, podeu encara apuntar-vos per aquesta ruta a Ullestret. Recordeu doncs, que en aquest cas heu de posar-vos en contacte amb el Museu Arqueològic de Catalunya, que té la seu a Ullestret, eh, i també podeu fer-ho doncs, a través de telèfon o a correu electrònic. moment ara per a la informació comarcal en aquest darrer informatiu de la setmana per explicar una notícia relacionada amb platja d'Aro i és que tenen com a objectiu des del Consistori, doncs reduir els cotxes i minimitzar els embussos d'aquells que deembulen pel centre de la localitat. El ple va aprovar una partida pressupostària per iniciar un pla de mobilitat que, com el turístic o el comercial, el consistori vol que tingui la participació de diferents agents econòmics i socials dels diferents nuclis. L'emergència climàtica ha situat al centre del debat polític qüestions com la mobilitat i qüestiona el model de portar el cotxe fins a la porta de la destinació final. A CastellPlatja d'Aro preocupen els embussos que es generen al centre a l'estiu i cap de setmana de conductors i conductores que deambulen entre el passeig i la platja buscant aparcament. L'Ajuntament vol aprofitar les imminents obres de clavegaram que obligaran a tallar vies neuràlgiques com l'envinguda Castell d'Aro, Dr. Fleming i Segaró. El consistori, en aquest sentit, vol treballar amb els diferents agents socials i econòmics del municipi per intentar casar les necessitats de tothom. La ciutadania, amb una vila més mediambiental i amable, als hotels, amb el fet que la clientela pugui arribar a la porta, amb cotxe i els comerços, tenir un gran aparcament com és el del pavelló o la Masia Bas. Tornem cap a casa nostra i també tornem a parlar de mobilitat, ja que doncs, eh, parlant de platja d'Aro hem fet parla... el tema de mobilitat. Tornarem a posar la mirada en el carrer Torres i Jornama, que aquest diumenge al vespre doncs, començarà el seu rentat de cara, que acabarà doncs, amb el fet doncs, que el carrer Torres i Jornama serà de sentit únic, com us venim explicant des d'aquesta sintonia des de principis de setmana. Dijous el Comitè Estratègic de Mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell va mantenir una reunió per acabar de detallar els cerrrells que faltaven doncs, al voltant d'aquesta remodelació del carrer Torres i Jonanoma i ara donc a continuacions parlarem en contacte amb el regidor de Mobilitat perquè ens acabi d'explicar què van acabar de decidir. Saludem a Pau Lladó, bon dia. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. Aquesta reunió d'aquesta eh, taula, no? d'aquesta part més tècnica també de mobilitat, què vau va acabar de decidir? Bé, doncs vam fer una reunió de mobilitat en el, en el, en el gabinet estratègic que fem amb diversos regidors, tenents d'alcalde i caps d'àrea i van treure des d'un punt de vista de mobilitat i d'urbanisme. Vam acabar de decidir que l'entrada al carrer Torrejonama, que com bé vam dir en nota de premsa serà de sentit únic, vam acabar de decidir que seria un carril compartit entre la bicicleta i el vehicle motor. Per nosaltres és eh, molt important que la bicicleta tingui el seu espai, que el cotxe també tingui el seu espai i que a més a més dongui un punt de seguretat. O sigui, però serà només aquest primer tram entre Girona i Rotonda de l'ABP? Aquest tram entre, la, la, entre el carrer de Girona i Rotonda de l'ABP desapareixerà i serà un carril una mica més ample que el que coneixem del Torrejonama, on te compartiran les bicicletes i els vehicles de motors. Llavors el que farem en aquest primer tram del, en aquest primer tram del Tor Joama, on hi ha els aparcaments lineals a la dreta, farem els aparcaments lineals una mica més amples, perquè així es trourem un punt de seguretat uh, en aquest tipus de, en aquests aparcaments perquè quan Uh, tapar que és un cotxe en aquella zona i obres la porta, sí que és veritat que aquesta porta enveix en gran part uh, el, el sentit d'anada, no? el sentit d'anar cap al rotond de la plaça del Milonari fins al, al Torregionama, per tant, farem aquests aparcaments uh, més amples. I a més a més, com que de, de desapareixerà aquest, uh, aquest tram del carrer Girona, a uh, la plaça del Milonari, aquest tram del com que desapareixerà, a més a més, aconseguirem tres aparcaments eh, al final, diguem-ne, del carrer Girona en Torrejonama. Aquestes són les principals novetats no? que, que vau poder doncs, establir en aquest comitè estratègic. Eh, D'altra banda, ens comentes aquest, aquest fragment, aquest tros de, de carril bici, o compartit entre, dins de la mateixa carretera, entre cotxes i bicicletes, o sigui, si ho entenc bé, eh, perquè no ho he acabat d'entendre bé, és només des de l'inici del carrer fins al carrer de Girona. Sí, això serà d'anici de del carrer Torregionama fins al carrer Girona i llavors hi ha la previsió en un futur, perquè no és pas un bolet de, diguem-ne, de carrer bici, sinó que hi ha la previsió uh -huh. en un futur molt llunyà, no, no molt llunyà, perdó, que vagi fins al carrer de la Caritat i que s'incorpori ja al centre de la vila. I a més a més, Uh, com que passarà pel carrer de Girona com que diguem-ne el carrer de Girona també tindrà uh, una incorporació d'aquest carril de bicicleta que podrà anar diguem-ne des d'on té l'antiga la, sarfa fins a tocar el carrer Nou per tant, malgrat sembli ara és un carril de bicicleta que no condueix lloc. aquest carril de bicicleta és l'eix vertebrador del que serà el carril bici de tota aquella zona no només del carrer de Regionama sinó també del carrer de la Caritat, del carrer Nou i eh, del carrer Ginona també, mm -hmm. i eh, que enllaçarà directament amb, en un futur eh, proper amb l'estació d'autobusos i, per tant, amb el carrer Bicicles va fer fa um, aproximadament un any i mig, dos anys, del carrilet i, per tant, enllaçarà amb la via verda de Palamós i xarxa Bitmexos. Això, volia, eh, volia puntualitzar per, això per aquest motiu, perquè després poder alguna gent la gent no, no, no ho havia acabat d'entendre i doncs, que no saltin les alarmes, que segurament igualment saltaran eh, els comentaris eh, criticant eh, aquest, aquest fet, perquè la crítica sempre està més, més, surt més que no pas la, la, doncs, les, les, bones, les bones crítiques, diguem-ne. Sí, perquè al final, quan fas un canvi de mobilitat, la gent està acostumada a una dinàmica, a una rutina diària i quan fas un canvi de mobilitat, al final el que surts de casa és el que dèiem l'altre dia d'entrevista. Mm -hmm. El primer que veus que surts de casa és l'estat del carrer i la mobilitat dels cotxes. Però nosaltres estem molt, molt, molt, molt ficats en fer una ciutat triple S, o un poble, o una vila triple S, que és segura, sostenible i social. I per això hem fet el Torregionalment de sentit únic perquè així ens podem eliminar l'encaguament amb el bailent, que és, fins ara estat, l'encauament més conflictiu de la vila, un punt negre, que hi havia una mitjana de 10 o 13 accidents anuals, que els veïns, alguns d'ells estaven molt afectats perquè, evidentment, quan hi aquests accidents, eh, unes de les cases de, del Torregionama doncs, sortien afectades. Eliminant també força flux de trànsit de la rotonda del Milenari, perquè al no haver-hi el carrer de sortida eh, que, que va a Torregionama del Milenari al no haver-hi aquell carrer de sortida, doncs eliminem flux de, de, de trànsit i a més a més eh, tenim, el... tenim el Marçal de Trinxeria, que serà tot de sortida fins al Marçalera al final, mm. és una mica com el que passa a Barcelona. Tenim un carril, des de cases Noves fins al carrer Nou, tenim un carril de sortida, d'entrada, de sortida, d'entrada i de sortida d'entrada. Per tant, són aquests eh, carrers que es van alternar en sortida i entrada i van bueno, alguns comentaris de que no hi ho més farem més volta és que gastarem més benzina no serà xins, perquè quan baixes del carrer Girona, abans de lo que s'feg fins ara, uh, de sortir a través del turregional cap a la plaça de l'DPS, podrà sortir del carrer uh, Marçal de la Trincheria o del Casas Noves, i serà moltíssimament volta. Uh -huh. I sobretot, uh, i per, anar, per, anar, per anar acabant, a part de sostenible, uh, una una vila social, perquè el que volem és que també la bicicleta tingui el seu espai per condenar, que tingui el seu protagonisme. Volem un Palafrugell que aculli el cicloturisme, que és un tipus de turisme i un tipus de visitant que és pràcticament um, durant tot l'any i que té un poder adquisitiu que podrà donar una vida econòmica a Palafrugell que fins ara no hi podien donar. Moltes vegades ens hem queixat que Palafrugell doncs és una vila que no té prou xarxa ciclista. Per tant, comencem a fer la feina, fem-ho bé, insisteixo, no són plans fets, a la Llojera, són plans que estan molt treballats, són plans que, a més a més, ens desavala el servei, català, el servei Català de Trànsit i que, doncs bé, a Palafrugell ja tocava fer això i no fem aquest bolet, sinó que aquest, aquesta actuació és una actuació que s'ha començat a articular eh, en un futur molt proper. A eh, altres actuacions s'ha quedat una xarxa ciclista eh, molt ben articulada la Palafrugell. Molt bé, Pau, doncs eh, ha quedat clara la, doncs, com va anar aquesta reunió, al voltant d'aquests doncs, darrers serrells que quedaven per, per, per establir en aquesta remodelació del carrer Torres i Joan Amà, i com dèiem, els canvis sempre comporten una miqueta doncs, de, de, de, de rebombori, però al final... No entrem perfectament. Doncs, doncs, eh, doncs eh, nosaltres estarem aquí doncs, per si cal puntualitzar o si cal doncs, fer extensiva alguna alguna petició doncs, de, de la zona de, de la gent de la zona, perquè a vegades doncs, també eh, els plans són uns i després doncs, al final acabes veient que no pudien no, no acabar de funcionar tot bé, tot i que remarquem eh, que ja aquests estudis previs que ja ens comentaves eh, dimarts eh, aquí en aquesta sintonia i per tant, doncs, eh, en principi aquests canvis doncs, ja, ja ja han de donar els seus fruits de bones a primeres. El, la remodelació eh, comença aquest diumenge al vespre. Això eh, per últim que la tradiina tu vaig preguntar, es faran sempre de nit i, per tant, durant el dia es provocaran les molèsties mínimes, no? Uh, S'intentarà sí, provocar les molesties mínimes, Per bé que fer l'actuació total uh, el diumenge a nit serà molt complicat. Per tant, nosaltres ens hem anat un espai tècnic important, farem les actuacions en les franges, que són de nit, en les fanges que, eh, que molestin menys a la, a la gent, uh -huh. i aquestes actuacions, en senyalització vertical, horitzontal, etc., etc es perllongaran fins al dijous vinent. Per tant, dijous, com a molt tard divendres vendres, ja <coughs> la via d'autoregional quedarà oberta amb total normalitat i ja tindrem aquesta configuració d'aquesta via, eh, insisteixo molt amb el missatge, social, eh, segura i sostenible. Per tant, nosaltres eh, ens donem aquests quatre dies de marge, per fer-ho bé, perquè s'ha de repassar la vertical i horitzontal no només del Torre Jornames, sinó també dels carrers eh, Parabels, Bailen, Girona, uh -huh. tots aquests carrers. Per tant, nosaltres eh, ens donem aquests quatre dies de marge, ja amb el Serviç Tenis ja hem, hem estat tot tota i treballant i avui estem acabant de polir els serveis d'aquesta temporalització i, per tant, eh, amb la voluntat de causar les menys molèsties possibles. Molt bé, Pau Lledo, gràcies per atendre la nostra trucada i contactem de tu amb tu, doncs ben aviat. Moltes gràcies. I després d'aquesta conversa amb el regidor de mobilitat doncs, tornarem a posar la mirada en esdeveniments que tenen lloc a Palafrugell aquest cap de setmana en concret el Festival de Jazz, com us dèiem hi ha moltes propostes, les hem anat comentant gairebé totes si no totes al llarg d'aquesta setmana i ara doncs posarem la mirada en una col·laboració que fa l'Escola de Música amb dos esdeveniments que tenen lloc a casa nostra en torn a aquest Festival de Jazz us deixem amb aquesta conversa conversa que Rafael Corbí ha mantingut amb l'escola de música al voltant d'aquesta col·laboració que fa l'entitat Palafrugellenca. Una petita aturada amb aquest matinal nostre perquè eh, aquest cap de setmana, de fet avui, s'inicia el festival de jazz de Palafrugell i amb una de les actuacions, ja hem parlat bastament del festival i de les estrelles que també venen, però escolta, per estrelles les que tenim a casa també, i és una de les actuacions que també ens esperem. Eh, L'Enric Ferrer ens parlarà ara de l'actuació que com sempre també té prevista l'escola de, de música de casa nostra amb aquest festival de jazz Enric, bon dia Bon dia. Uh, què fareu per aquest festival de jazz? Mira, per aquest festival de jazz bueno, participarem el dissabte al matí a les 12 del migdia amb dos, amb dos formacions amb, la, amb, amb els combos de l'escola de música i amb la Big Band que repetiran un, un concert que veiaven fer pel, per la Festa Major en el racó de la Festa Major de, vi, de Birres Braves eh, repetiran el concert amb l'artista convidada la Susana Sheiman mm. eh, a les 12 començaran els combos i jo crec que cap a dos quarts, tres quarts d'una, ja faran el concert la Big Band amb la Susana Cheiman. Una bona manera d'estar de, de, molt ben acompanyat, no? amb un artista ja plenament consolidada com és la Susana Sheiman. Sí, sí, és una fórmula que ja portem tres o quatre anys fent, aquest, que, la, que la Big Band pugui comptar amb la col·laboració d'un artista, va venir Eva Fernández, va venir la, la Gemma Brié, eh, ara no me'n recordo, l'any passat, Bueno, també va venir un altre artista i aquest any tenim la Susanna Sheiman, la veritat, molt contents. Els combos que estan formats i la Big Band estan formades per, per alumnes, per professors de l'entitat sí, la... bueno, o com, com us ho manegueu? Els combos bàsicament són alumnes i la Big Band també, tot i que com que hem omplit tota una Big Band, que són molts músics i molt específics, doncs sempre hem de comptar amb la col·laboració d'altres professors. Uh -huh. Aquesta és una de les actuacions on són destacades. No sé quin, si s'hi ha ja teniu bueno, clar que, que ho teniu com no, sjat una mica, tot el que es farà i s'interpretaran pots fer 5 cèntims o, bueno, o, o, o tu no ho tens. No, a, a, aquest any jo no formo part de la Big Bang per. Tant, I doncs, com el, el, és. Això? El, el repertori no', no, no, me, no, me no conec, això hahauen d'explicar el, el, seus Molt directors. Bé. Però sí que explicar que a part d'aquest concert de, que farem de a Big Band, el diumenge eh, sortirem amb la xaranga eh, pels carrers també a participar de, del festival de jazz. Més divertit una xaranga que no pas un concert és diferent, diferent, diferent al xaranga, mira, ens anem movent i, i ho fem arribar més raconets del poble i en canvi al concert de plaça doncs es queda plaça ara una pregunta que, que, que tinc, eh? fora d'això però per als músics de jazz els músics en, en formació de música clàssica què és el que els hi pot agradar més? o per educar-los, què és el millor? perquè diuen que els de jazz són molt llibertinos no? amb aquesta paraula, en canvi necessites la música clàssica saber exactament què fas una pregunta uh, professional Bé, bueno, jo, jo però, va, va. personalment crec que al final el que, que s'ensenya i el que han de d'aprendre els nens és música, tant li fa si sí, aprenen sí, una cançó d'Ariadna Grande com Mozart, com si una cosa d'en John Coltrane al final la música, el llenguatge musical és el que t'ha de conduir a tu a que t'agradi la música i després tu tries el teu camí però no hi ha una fórmula que diguis no, és que s'ha d'educar en música clàssica perquè de fet els nens Uh, si comencen amb 0 anys fins, fins als 10 o 11 puf, no fan coses molt específiques, fan música Eh, doncs aquest serà el concert d'aquest cap setmana, aquestes actuacions a l'Escola de Música, amb, amb l'Enric, juntament amb la Rita Ferrer tindrem la setmana que ve aquí els nostres estudis perquè ens parlaran d'una nova activitat dels dissabtes musicals per als més menuts i ja us ho avançarem, una activitat que tindrà lloc a partir del 26 d'aquest mes d'octubre a l'Escola de Música de Palafrugell, a l'Energia, Carre Pimar Gall, i en la qual doncs estarà dedicat als infants de 0 a 6 anys, bàsicament. Després ja en parlarem. La setmana que ve espero aquí, t'espero aquí, en aquest cas perquè en parlar. Gràcies. Seguim amb informacions de casa nostra. Ho farem una notícia breu que ha destapat o ha tret la llum al diari de Girona i és que els bombers han treballat aquesta matinada en l'incendi d'una sitja en el magatzem d'una fusteria de Palafrugell. Han rebut l'avís pels vols d'un quart de set i quan faltaven pocs minuts per les vuit ja han donat l'incendi per extingit per tant, asseguren des del cos que ha estat un servei ràpid. La fusteria, segons explica el diari de Girona, es troba al carrer d'Esclanyà de Palafrugell i el foc s'ha produït a l'interior de la sitja que es trobava plena. Per apagar-lo, els bombers han activat un total granit de set dotacions. Hi arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres, 11 d'octubre i ho farem, doncs, com és habitual, tancant la setmana amb la previsió meteorològica que ens arriba de la mà d'en Josep Pasqualal de l'Observatori de l'Estertit. Saludem en Josep que tenim al altre costat de la línia telefònica. Bon dia Josep. Hola, molt bon dia. Jacies pretent a la nostra trucada un dia més i posar-nos doncs, en, en avís de què ens espera per aquest cap de setmana a nivell de temperatures i també a nivell de de, de, de meteorologia, aviam si arriba alguna, alguna precipitació ja, que ja seria hora. Sí, però de moment no sembla que el que pugui venir sigui massa important. Uh -huh. De fet, ara mateix la gent que tingui baròmetre a casa veurà que ens trobem amb altes pressions, amb un anticicló, per tant... Sí que hi ha núvols, però més que res perquè hi ha un flux marítim i aquest flux marítim és el que seguirà durant tot el cap de setmana perquè hi ha depressions, hi ha borrasques aquí a l'Atlàntic Nord que estiren, per dir-ho d'alguna manera, aquest vent. Per tant, tant avui com demà i també diumenge tindrem sol amb aquests intervals, sobretot de núvols baixos, uh -huh. que portaran doncs, aquesta humitat. En principi no s'espera massa precipitació, excepte el diumenge sí que podria caure algun plogim perquè a part d'aquests vents doncs, eh, arriba amb alçada una mica d'aire fred, una mica d'embossament d'aire fred i això podria ser que els núvols siguin més abundants el diumenge i que pugui caure alguna feble precipitació, però poqueta cosa. Abans d'això doncs, avui aquest sol i núvols, matí tranquil, que el seguirà tranquil el de matí. A la tarda començarà a bufar garbí, no serà massa important, però sí que serà persistent, perquè demà bufarà tot el dia aquest vent. Uh -huh. En canvi, diumenge, doncs, irà baixant uh, el garbí, però quedarà aquest, uh, aquest temps tapat. Uh, a la tarda, de fet el dematí sí que baixarà, però a la tarda tornarà a bufar una mica, més aviat de la banda de xaloc, per tant, aportant humitat i les temperatures doncs amb aquests vents marítims i aquests núvols abundants el que faran serà que la temperatura diurna no pujarà tant i en canvi durant les nits eh, tampoc baixarà tant és a dir, tindrem una temperatura més igual entre el dia i la nit Molt bé, doncs aquesta és la previsió que ens espera per aquest cap de setmana de moment on doncs, sembla que haurem d'esperar eh, uns dies més per veure si arriba aquesta precipitació doncs, que, que, que tanta falta fa a nivell doncs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 Doncs amb aquesta informació relacionada amb la previsió meteorològica que doncs, de moment no portarà pluja aquest cap de setmana a casa nostra, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Ens accedim un xic més habitual un xic més de l'habitual en la llargada del temps. Per aquest motiu doncs ens acomidem ràpidament, però us recordem que a continuació us deixem amb tota l'actualitat esportiva el programa Esports del Punt de Ràdio Palafrugell, conduït per Rafel Corbí. Tota l'actualitat relacionada amb els esports del nostre municipi amb en Rafel Corbí a continuació. Nosaltres ens retrobem dilluns i us recordem que si voleu estar informats de tot el que passa a casa nostra, seguiu connectats a radiopalafrugell.cat durant tot el cap de setmana. Que passeu